Parlem de lletres. I és moment ara de donar la benvinguda als llibres al nostre programa i primer donar la benvinguda a Jordi Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. Perquè avui tenim feina, eh? Avui tenim feina llarga. Sí. Avui tenim feina <ríe> perquè, doncs bé, com cada setmana el Jordi i la Dolors venen amb un llibre sota el braç per comentar-lo i per recomanar-lo, o a vegades no tant recomanar-lo, perquè la Dolors la setmana passada es va quedar una mica gust. <ríe> Això ho tinc entès. <ríe> però, però vaja, que tenim un llibre per endavant per comentar. Abans però hem de dir que aquesta és una setmana molt negra a Barcelona. Negríssima, negríssima. Des del punt de vista literari, això sí, eh? perquè tenim sol tem i tem temperatures fredes, precisament per emmarcar-nos en aquesta setmana de la novel·la negra. Es diu així, setmana negra? No, en diuen BC negra, en diuen, negre. O sigui, jug juguen amb les tres lletres de Barcelona, el BCN, diguem-ne, sí. els llavors fan la N, l'aprofiten per escriure la paraula negra i en diuen Val. BC negra. -ne. Molt bé. O almenys, o almenys així es llegeix el logo. Sí, sí, sí. Ah, doncs al cap i a la fi, per reivindicar aquest gènere, mm -hmm. que ja sabem que ara els últims temps s'ha doncs, posat encara més de moda, sí, que sí, està tenint sí, aquest rebrot, sí. i doncs bé, moltes activitats. L'última edició tenia moltes, no sé si aquest també l'iguala. Déu-n'hi-do. De fet, dura sis dies, Va, comença el 31 de gener i acaba el 5 de febrer, i cada dia doncs, hi ha un seguit d'activitats. Uh, hi ha dies matí, hi ha dies que matí tarda. que començarà tarda. dilluns... Dilluns 31. Val, o sigui, dilluns pensava que començava diumenge, no. no. Dilluns de la setmana que Exacte, ve. Exacte, va de dilluns a dissabte. Val. Del dilluns 31 al dissabte 5. Mm. I aleshores hi ha activitats, depèn del dia, matí, tarda i nit. O, o tarda o matí. O sigui... Perquè ens organitzem. Mirant. Exacte, s'ha d'anar mirant. No? Però cada dia tens 3 o 4 o 5 activitats diferents que que de vegades la, vull dir les pots fer seguides, a vegades fins i tot s'ha de triar, perquè com que es fan a llocs diferents, doncs, doncs diguem, hauries de fer-ne una o l'altra. No? Però de totes maneres està combinat de tal manera que si en l'hipotètic cas que algú volgués anar-hi a totes, mm? doncs d'alguna manera s'ho podria muntar. Si corres molt, s'ho pot muntar. Sí, sí, jo crec que sí. Crec I diem sí. Doncs, si volgués anar a totes aquestes activitats, perquè val la pena, perquè en alguns d'aquestes activitats consisteixen que un autor doncs visita Barcelona i, sí, i està en sí, contacte sí. amb el públic... I bé, això està bé. Hi ha, hi ha activitats de tot tipus, des de la típica que l'autor explica la seva obra, mm -hmm. fins a eh, activitats que tenen a veure en una, en una faceta de, del que seria la investigació d'una novel·la negra, o la investigació eh, policiaca eh, simple, no? Eh, està tot al voltant de la literatura, però hi ha coses que queden una mica, són paraliteràries, podríem dir, si queden una mica fora del que és estrictament el fet d'escriure un llibre, no? Clar. Però que té molt a veure amb el procés d'investigació que s'engega quan comences a escriure una novel·la negre, etc, no, o sí sigui, que està molt bé. Ja dic, hi ha molts actes cada dia i el que recomanaria és que la gent doncs consultés evidentment el al programa a, a la web de, de la ciutat de Barcelona, o sigui el bcn.cat mm. allà tenen una pàgina que jo els que tinguin accés a internet els recomano que vagin perquè és una pàgina molt ben feta molt màquina, molt maca gràficament per tant, a, a part de veure les activitats doncs també tindran la satisfacció visual de veure una pàgina web ben feta no? I, eh, i parla doncs evidentment del que es fa cada dia jo crec que el que podríem fer en lloc de recitar tot el que es fa perquè seria pràcticament ens agafaria tot el I que, programa i que com dius el programa doncs ja cadascú se'ls Exacte. Jo el que faria mm, és, sempre des d'un criteri evidentment personal, és eh, extraure una activitat diària mm. que a mi em faria gràcia anar. No? I a, a partir d'aquí cadascú que fa el que vulgui. No? Molt bé Per exemple, mira, parlem del dilluns 31 hi ha diferents coses, com ja, com ja hem estat comentant, però hi ha una trobada al Teatre Poliorama a dos quarts de vuit del vespre, que es diu Petits Crims Conjugals mm. i té a veure amb una obra de teatre que es diu així, i que es farà a partir de finals de febrer. No, o sigui, ara no recordo el dia, però cap al 20 de febrer aproximadament, no? I aleshores es reuneixen a, a, a dos quarts de vuit del dilluns, doncs per parlar del que és aquesta relació que pugui haver-hi una mica de, de crisi d'enfrontament de, dintre de la parelles i, i parla doncs, gent tan important com pugui ser, per exemple, la Mercedes Abad, l'Alicia Jiménez Barlet, eh, en fi, etcètera. I després la gràcia és que agafen fragments d'aquesta obra de teatre que després, el més endavant, es farà en el Teatre Poliorama i la Laura Conejero i el Ramon Madaula eh, reciten. O sigui, fan, ah, mira. Diguem, eh, reciten Allò que han anat assajant els últims dies, ah, exacte, no? Exacte, doncs aprofiten, no? I, bueno, I és una manera també de, de promocionar l'obra que es farà després, Clar. però també de relacionar-ho amb tot el que és la literatura de gènere negre, no? Mm -hmm. També tinc entès, això no l'estic segur, però em sembla que sí, que els que vagin a aquesta xerrada o a aquest col·loqui sobre els petits crims conjugals tindran bonificacions cara a la futura estrena Obra de, de l'obra de teatre. Exactament, no? Um, tots sempre, són avantatges. Sempre és bona saber, eh? Exactament. <ríe> Aleshores, per exemple, l'endemà, sí. dia 1, març podríem anar al cinema directament, no? Podríem anar a la filmoteca i veure Los Mares del Sur, que és un, el nom d'una pel·lícula, que és, a la vegada, d'una novel·la del, del bàsquet muntant el van, on surt el Carballo, com a, com a protagonista, en fi, és, hi ha un, un clàssic que també seria Borra Pascà, no? això està a l'Avinguda Sarrià 33, i la, en fi, és qüestió de... de o sigui és molt barat, 2,70. Diversos 70. formats, eh? perquè sí, sí, sí, tot, he començat tot. en teatre, o lectura dramatitzada, mm -hmm. anem al cinema, també dimarts, dimecres, que tenim? Dimecres podríem anar, per exemple, a, una, a un acte que fan a la capella de l'antic hospital, allà al carrer hospital de, de Barcelona, Uh, on es reivindica la novel·la d'enigma. O sigui, aquella novel·la tipus Agatha Christie, per entendre's. Sí. No? Aquella que et van donant pistes... Van donant de qui, pistes, qui serà, qui serà. Exacte, qui serà el dolent, qui serà l'assassí. Doncs mm. aquest tipus de novel·la, que de vegades té molt poc a veure amb la novel·la negra que es fa avui en dia, sí. però hi ha com una reivindicació que hi porten la xerrada la Carmen Posadas i el Lorenzo Silva. No? Ah, Reivindicar aquest tipus de novel·la negra, que de fet va ser per mi la primera. No? Uh -huh. O sigui, la novel·la d'enigma, la novel·la de misteri, la novel·la on tu has d'endevinar qui ho ha fet. No? O sigui, això. i reivindiquen això, això dimecres... I que sempre era el majordom. Exacte, acostuma a ser el majordom. Això fan a les 6 de la tarda del dimecres dia 2, a la capella de l'antig hospital. Saltem a dijous i podríem anar, jo crec que hi ha bastants actes, però el que no podríem fallar de cap manera és el lliurament del sisè è premi eh, Pepe Carballo, no? Això es fa al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, és un acte solemne, però l'entrada, evidentment, és, és pel públic en general, uh -huh. i aquest premi és un premi honorífic i li donen a l'Andreu Martín. L Andreu Martín porta una trajectòria de molts anys i de, i de moltes pàgines escrites i crec que poca gent com ella es mereix aquest premi. Per tant, potser els aficionats del gènere negre que l'acompanyin aquest dia a les 7 de la tarda al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona doncs estarà prou bé. Eh? Això dijous, dia 3. Aleshores, el divendres, dia 4, podríem anar a un debat molt interessant, però molt interessant, que es diu La Taranyina i que ho fan també al Saló de Cent de l'Ajuntament a les 7 de la tarda i eh, ajunten a eh, tres primeres espases, com puguin ser el Baltasar Sargarzón, el Josep Martí Gómez i el José eh, Maria Mena el, el fiscal.sh eh? aquestes tres personalitats eh, parlaran això de la trenyina, vol dir doncs, tot el que és eh, l'atac la, directe d'aquestes màfies internacionals sobre els sistemes polítics, sobre el sistema judicial, sobre els sistemes que controlen una societat, com es fiquen per entremig i com arriben a ser el veritable poder. no? evidentment això té relacions amb la màfia, vull dir, estem parlant d'això. No? Aleshores, aquests jutges, bueno, el, el Josep Martí Gómez és periodista, però, vull dir, ha eh, basat en aquests temes, doncs parlaran sobre, sobre tot, aquest, eh, tot aquest fenomen de la teranyina mafiosa dintre de la, del que són el, els cercles de poder, diguem-ne, normals i corrents. No? Crec que és molt, molt interessant. Sí, sí, a més, eh, com, com dius, en convidats de luxe. Eh? Sí, convidats de luxe en aquest cas. No, gairebé en tots els casos, eh, perquè hi gent importantíssima. Per això demano que, que la gent es miri el programa, perquè hi ha coses Interessant. I aleshores el dissabte dia 5 podríem acabar de bon matí, doncs a les 11 del matí, com que és dissabte, doncs no hi ha problema, podríem anar a la Biblioteca de la Barceloneta, que es diu la Fraternitat, mm -hmm. i allà en Raül Argemí ens farà una explicació del que ell en diu l'acollita en castellà. Un altre dia ja s'ha fet l'acollita en català, que vol dir totes les novel·les negres de l'últim any que hagin sortit en cadascuna de les llengües. En aquest cas, el castellà es fa a les 11 del matí del dissabte, dia 5, a la Biblioteca aquesta de la Barceloneta, i immediatament després podem anar a la Llibreria Negra i Criminal, i fer uns musclets i saludar oh. els, uh, els autors que hagin estat invitats a aquesta, aquesta setmana de la l'ABC negra, perquè allà es fa com una mena de, de fi de festa informal. Una cloenda. una mica de vermut, una mica de cloenda, amb els autors per allà, uh -huh. i si algú vol que li signin exemplars, el que sigui, doncs suposo que ho podrà fer. Mira que I bé. Dic, però jo recomano... Allò, especialment... Mira el, mira el programa i que cadascú doncs, miri el que més li interessi, i perquè sí, sí, hi ha sí. per tots els gustos, ja ho hem vist, que no només és anar a veure com fa una xerrada un autor, sinó que hi ha una mica de tot, eh? Ja té temes molt interessants, hi ha autors britànics, autors alemanys, hi ha de tot tipus i de totes les nacionalitats, jo crec que... Nòrdics, de... suposo que n'hi haurà algú. Nòrdics algun. també, hi ha un dia que es parla de per què es mata tant a Suècia. <ríe> <ríe> és molt curiós la manera d'enfocar-ho, no? però realment sí, la gent s'ho sí, pregunta. Sí, ens com, de és, com és no? que a Suècia doncs es mata tant, o no? almenys sí. aquest és l'efecte que fa no? amb, la, amb les obres que s'han publicat últimament. Bé, recordem que estem parlant d'aquesta setmana dedicada de a la novel·la negra, el gènere de la novel·la negra, que ha Començarà dilluns 31, acabarà dissabte dia 5 de febrer. I bé, doncs que ja ho tenim aquí al costat. Aquí I per tant, ens descarreguem el programa i veiem tot allò que ens interessa. I anem ara sí a aquella recomanació que dèiem d'un doncs, llibre que, que ens porta avui el Jordi i que s'ha doncs, aturat en un d'aquells clàssics que em fan... Uh -huh com és habitual moltes vegades i que més ens agrada molt per redescobrir unes figures que tothom en parla, no? Sí, tothom sí, en sap sí, el sí. nom, sí, tothom sí. ha estudiat una mica allò a l'escola o, o inclús en altres llocs, no? El nom de Gustave Adolfo uh -huh. Béquer tothom el coneix, però hi coneixen les llegendes? Això ja potser no tant. <ríe> perquè el, el, el tema de la, del Gustave Adolfo Béquer eh, és, un, és un cas una mica singular dintre de la literatura castellana, no? en el sentit que és un autor que va tenir una vida molt desgraciada, va morir als 34 anys, només s'ha de dir això, i eh, a més a més de morir jove, va tenir una vida molt accidentada. No? I l'únic que s'ha pogut recuperar d'ell és aquestes dues paraules, no? rimes i leyendes, que va sempre junt. No? Sí. Doncs no, resulta que això... <ríe> anem a desmuntar-ho. Anem a desmuntar-ho absolutament, <ríe> perquè això és una manera que van tenir els seus amics ja quan ell era mort, de juntar la seva obra i publicar-la perquè si no, senzillament no sabríem qui, qui hauria estat el Gustavo Adolfo Béquer. Una d'aquelles no. figures que en vida no, no, no se li va publicar cap escrit. Aviam, ell treballava diaris de l'època no? i precisament aquestes leyendes i, i algunes rimes les publicava en aquests diaris, però les publicava allò com un, com una manera de guanyar-se la vida, però tampoc és que li fes cas molta gent. Realment al Gustavo Adolfo Becker li ve la fama un cop mort, no? a partir que la seva obra, que de fet és la seva obra completa, podríem dir, en el sentit literari, doncs eh, eh, es publica sota aquest nom, sota rimes i leiendes. I després s'ha anat separant, s'ha publicat per un cantó la poesia i per un altre cantó s'ha publicat la prosa, que és el cas de les leyendes i el cas que, que ens ocuparia avui. No? I per què rescatem aquest clàssic? Doncs perquè llegit amb ulls d'avui eh, és interessantíssim, senzillament. Vull dir, a més a més, jo tinc una mania que em persegueix fa molts anys, que és que jo vull lluitar contra el que en un moment van ser lectures obligatòries en l'escola. Ai, sí, és veritat. Aquesta maleïda paraula eh, sí, sí. obligatòria que ha fet tant de mal. Molt, però moltíssim, de mal, eh? No? L jo soc víctima d'això, eh? Exacte, i l'altre dia ho <ríe> comentava amb uns amics, no sé si parlant o al Facebook, perquè ara ja no saps si... Ja no saps si ho has parlat exacte, en persona o no. Ho has, dit, ho has dit a través de la xarxa. Uh, el mal que ha fet aquesta paraula en el sentit que si, per exemple, a l'escola... haguessin parlat alguna vegada de pel·lícules obligatòries, els nanos no haguessin anat mai més al cine. No? Perquè li haguessin agafat tal mania sí. a, a les pel·lícules que no haguéssin anat mai més al cine. I aquí vam incorre tots plegats en aquest error per dir, bé, perquè els nanos llegeixin doncs lectures obligatòries. No? I a més que per decret eh, totes les escoles havien de llegir aquells llibres. Ah, exacte, exacte, amb la qual cosa doncs clar, entraves en un suport terrible perquè quan tu diuen aviam llegeixo un llibre i a més a més llegeixo-lo per nassos, hmm. doncs automàticament què fa el nano jove? Doncs no tenir ganes llui a llegir. Clar. És que és automàtic, no? és automàtic, per bona, per fantàstica que sigui la literatura que s'hi pot trobar. Bé, doncs la meva guerra particular seria una mica anar en contra d'això i rescatar una d'aquestes lectures que es llegien al col·legi. Uh -huh. En diferents èpoques, però es llegien. Potser no era una lectura, i això bueno, no, sense el potser, que fos convenient de llegir en el col·legi a l'edat que ho vam llegir. Uh -huh. Perquè potser no tenien prou percepció, no eren prou adults, no estaven prou formats... Per, per extraure tot el que hi ha darrere aquestes leyendes, no? Eh, el Bécquer és, és un autor eh, romàntic, però, diguem-ne, de les acaballes del romanticisme. Però areta tot el que és eh, el, el, el bagatge que li dona, per exemple, el romanticisme alemany, no? I eh, aquestes leyendes, per exemple, eh, entren molt, molt en el món dels misteris medievals, de l'esoterisme, del terror, de, de, de, de les situacions així una mica eh, al voltant de la mort, que si els cementiris, que si els llocs lúgobres, foscos... Sí, sí, que estaven obsessionats amb, Exacte, amb la mort, eh? eh? Exacte. Que això, Que això eh, nosaltres, quan ho, potser vam tenir ocasió de, de, de llegir-ho de petits, clar, tots aquests precedents no els teníem i, i bé, ens va semblar com una cosa més rara que una, que una altra cosa, no? mm. quan en realitat no són lectures rares, sinó que són lec lectures que responen a la moda d'una època. Una, una moda que després s'ha transformat, doncs, per exemple, sense anar més lluny, en tota la literatura fantàstica, misteriosa, fins a arribar als vampirs aquests d'avui en dia que ens persegueixen, no? Vull dir, doncs una mica tot té una, una raó de ser. I les leyendes del Becker seria un punt d'arrencada de tot això, no? I, I per això d'alguna manera ho vull, ho vull reivindicar, perquè dintre de, de la nostra cultura, en aquest cas de la, de la castellana, que, que si no és pròpiament la, no, la, la, la més directa nostra, la tenim molt molt a prop i és com si ho fos, mm. doncs clar, evidentment això neix al 1850-1860, per tant venim de molt, de molt lluny. No? Aquestes leyendes, depèn de l'edició, pot ser que en trobis eh, com a mínim 22, com a màxim 30. El problema està en que després el, els editorets llestos que hi ha hagut han anat col·locant alguna leyenda de més sí. que en cap moment s'ha pogut garantir que fos del Béquer. No? O sigui, en algun d'aquests llibres allò diuen, una d'inèdita, no? Exacte, una d'inèdita i tu ja tremoles perquè dius, ai, mare meva, no ho sé. No? D'on l'han no? Exacte. El que van fer el, els seus amics, un cop eh, amb, Béquer, amb Béqueria no hi era, diguem-ne, era anar a les publicacions que ell havia fet als diaris mm. i anar rescatant una per una les, les, les llegendes que havia publicat allà. Com es fa actualment també, eh? Ni Alguns nibes. articulistes que escriuen als diaris després recullen els seus exacte, articles en un exacte. llibre. I aleshores li van publicar com a llibre i les que podem dir que són segures són aquestes 22. Mm. Les altres... És especulació. És qüestió de bona feia. <ríe> <ríe> és qüestió de ens ho creiem o no, oi? Bé, um, de totes maneres el que el que sí que és bo de dir és que la manera d'escriure d'en de Béquer també s'ha de, um, de llegir amb, amb, un, amb una sèrie d'orientacions, podríem dir, no? que tampoc són res que ens inventem ara, sinó que les coses totes tot pertanyen a una època, totes pertanyen a un context. I qui agafi a les leines del bèquer, eh, pot, pot haver-hi coses que li sorprenguin. Per exemple, el tractament que fa o de, de, de segons quins comentaris de tipus religiós. Uh -huh. no? Quan parlen, per exemple, dels jueus. Sí. Quan parlen dels musulmans. Clar, en aquella època, Di mal de tot això era normal. Uh -huh. O sigui, carregar-s'ho d'entrada i dir... El catolicisme és el millor del món i, o sigui, i no hi de, color... defensa sigui, els jueus hagués estat allò... Hagués estat absolutament... Bueno, potser l'haguessin cromat no? amb aquest bon sí. home, no? Vull dir que, per tant, jo, trobarem frases que ara serien... Vaja, serien gairebé delicte, no sé com dir-t'ho, no? Sí, sí. O com a mínim serien de mala educació... O de, de políticament incorrectes, no? hem de saber que estem llegint una, una cosa eh, escrita fa 160 anys, sí, uns 160 anys aproximadament, uh -huh. i que en aquell moment, segons quins paràmetres, no estaven actius. No? Ho dic perquè a vegades la gent se sorprèn d'aquestes coses. Ara... Serà xenòfob el Becker? Exacte. Oh, aquest senyor d'aquella època doncs es parlava així a nivell normal, a nivell de gent intel·lectual, a nivell de carrer a tot arreu, perquè era una cosa, diguem-ne, doncs, mira, tolerada. Uh -huh. De la mateixa manera que ara veiem una pel·lícula dels anys 40 i tothom fumava. No? I sí. ara resulta que les pel·lícules ja no, no fuma pot... tanta gent. No? Sí. Doncs suposo que d'aquí 50 anys no fumarà ningú. Doncs una mica hem d'estar... En... Aquest, en aquest és un, context, un reflex no? de la societat en ah, què escriuen. És un reflex, no? de la societat, un reflex de la societat de la qual nosaltres som hereus. I tant. Dir, no és que vinguem del no-res, o sigui, tot això ens ha vingut per, mm -hmm. per educació genètica, podríem dir. No? I aleshores moltes d'aquestes coses ara les combatem precisament perquè ens han vingut i creiem que són errònies. I per això les combatem. Però no ens ha d'estranyar si un escriptor de fa 150 anys doncs, diu una cosa que probablement ningú la diria. No? Però tot i així sí que has introduït el llibre dient que és molt interessant tornar-lo a llegir des dels ulls contemporanis, no? Sí, perquè des del punt de vista de la, de la riquesa literària, o sigui, de la creació eh, literària de l'obra, és, és intemporal. És molt bo, està molt ben escrit. No? I aleshores, doncs, per exemple, d'aquestes 22 llegendes, jo potser em voldria resumir-ne alguna perquè en tinguem una mica la idea. No? Aquestes llegendes tenen molts escenaris. Pot ser que passin a Sevilla, pot ser que passin a Toledo, pot ser que passin a Sòria. Fins i tot hi ha una que passa a Bellver de Cerdanya, mm, o sigui, que, mira, aquí que, que prop. ens toca de prop. No? Sí. Vull dir Per exemple, n'hi ha una que és de les més conegudes que es diu El Beso, que passa a Toledo, no? i en fi, l'explicaré una mica perquè la gent vegi cap a on van uh, aquestes llegendes aquesta barreja de fantasia misteri, terror, etcètera no? uh, representa ell això ho escriu cap a l'any 1850 1960, representa que això passa uns 50 anys abans que ell estigui escrivint, no? o sigui això passa sobre l'any 1810 aproximadament quan els francesos són a Espanya la guerra del francès, etc etcètera, etcètera no? i l'exèrcit del Napoleó és a Espanya <coughs> i els una, una part d'aquest exèrcit eh, és a Toledo i arriba allà una companyia de dragons, que es deien aquells, aquells cavallers amb els cascos aquells plens de plomes i tot allò sí. doncs arriben a la ciutat de Toledo i com que evidentment la gent està molt mosca perquè els exèrcits estrangers diguem-ne, sempre han estat mal considerats quan entren de casa d'un altre doncs no poden eh, anar a descansar doncs el que seria un lloc normal com pugui ser la casa del senyor Tal o el, el lloc diguem-ne lògic no? i aleshores han d'anar-se eh, a refugiar o anar-se a, a Quartarà a llocs abandonats. I un d'aquests llocs abandonats doncs, és un, un antic convent, representa, no? Un antic convent de la ciutat de Toledo, que està deixat de la mà de Déu, i ells es fiquen allà amb cavalls i tot, a dintre, tot a dins. allà, aquella mena d'església d'allà al convent, bueno, es fiquen tots allà. I, bueno, hi passen una nit allà, perquè representa que van de pas, no? I el capità d'aquests dragons, doncs, eh, per donar exemple de més perquè els altres, oh, quina incomoditat, aquí i tal, quin fre que passarem, doncs ell no es queixeu tant, la situació és la que és, i aquí hem de dormir, descansar com puguem, doncs eh, l'home s'envolta amb aquelles capes immenses que portaven i es posa allà en un racó, en un, en, davant d'una capelleta, i es posa a dormir, amb el cap arrepenjat d'unes glòs, es posa a dormir. Però total, que amb, a, a, allò entre que s'adorm i no s'adorm, veu una imatge davant seu d'una dona, preciosa, com així que a mitja llum, que diu, carai, això? Aleshores es, es, es torna a despertar i diu, ja, això que Estava somiant, ho he vist, no ho he vist? I llavors se n'adona que és, és diguem-ne, una estàtua, una estàtua de marbre, però molt ben feta, no? D'una dona. Molt realista. D'una dama, d'una dama, no? I bé, allò queda així, no? L'endemà es troba a la plaça principal de Toledo, que pels que coneixin aquesta ciutat és molt maca, i es diu Foco Zocodover, i allà és com la bueno, plaça major, podríem dir, mm. i allà es troben doncs, tots els capitans, tots els militars, ja cadascú explica la seva aventura, veuen, xerren, fan bromes, etc. I ell explica això, aquesta nit a mi m'ha despertat una dona. No? I els altres, au, va, no siguis així, mira que, quines coses que dius, que sí, que sí, que m'ha despertat una dona, ja veureu, si sí, escolta, aquesta dona és tan maca, doncs ens l'ensenyes. No? I el capità diu, bueno, veniu, i llavors se'ls emporta al convent, i diu, mireu, aquesta és la dona. Diu, home, això és una estàtua, no val, això ens, ens ha enredat. Igual. Bé, total, que amb la broma, que si sí, sí, que si sí, no, que si sí, és molt maca, però és de pedra, o si sigui, comença a haver-hi com una mena d'ambient de, de, de broma, comença a veure i comença a haver-hi com, com una manca de respecte per aquelles estàtues, perquè aquelles estàtues són estàtues funeràries. Ah. i ha els senyors allà enterrat. No? I al costat de l'estàtua de la senyora, que es diu Elvira de Castanyeda, hi ha l'estàtua del seu marit. Uig, dal tant, no? Que representa que és un guerrer de l'època del, del Felip II, no, no recordo del Carles I, del Carles I. Bé. Total que els soldats es veuen, comencen la broma i n'hi ha un que, com sempre, un que es passa, no? I agafa una ampolla d'alcohol, del que fos, i li comença a abocar el cap del senyor, de l'estàtua que representa el marit, no? I aleshores el capità, "Home, no ho fem això, perquè sembla mentida, que ésibatatín, que no teniu respecte." diu, mireu, jo per demostrar l'admiració per aquesta estàtua, el que faré és tornar-la a la vida. Ja veureu com la torno a la vida. No? Recordeu que la llegenda es diu el beso. No? Uh -huh. I aleshores, ell també diguem em porta més el cap que els peus, vull dir, va bastant col·locat, per entendre's <risos> i eh, això ja es cap al final de la llegenda, tots, va, que no tens valor, que no, no ho faràs, i que no sé què... Se'n va cap a l'estàtua i l'abraça i li, li va fer un petó, un petó, s'entén, un petó d'amor, no? Sí. I en aquell moment els soldats queden absolutament eh, esturats, queden que espantadíssims, perquè l'estàtua que estava, diguem-ne, banyada en alcohol, l'estàtua de l'home, s'alça i d'un cop de mà, de pedra, evidentment, destrossa la cara del capità que volia fer un petó a la seva dona, no? I, bueno, I així s'acaba la llegenda. No? Vull dir, clar, és tot un, Protecció és tot un... també més enllà de... de la mort. Eh? Molt, és una cosa molt, molt curiosa de llegir, és molt... fi, això, tot això està molt ben escrit, evidentment. Uh -huh. no? Però són històries d'aquestes que evidentment són fantasioses, però que tenen sempre una lectura moral, una lectura molt connectada a l'època, jo crec que és interessantíssim perquè aquest tipus de literatura després dona el que ha donat, no? Coses que potser han agafat aquestes idees i les han adaptades als nostres dies i senzillament ara corren per les llibreries, no? Però vull dir, tot això és bo també que tots sabem que ve d'algun lloc, no? O sigui que sàpiguem que estem connectats a aquest tipus de literatura que no és un llibre, com deies, de lectura obligatòria per res. No, no, vull dir, és que, a més a més, és un llibre que, eh, aviam, eh, jo considero que sí que és obligatori llegir-lo, però no perquè t'ho diguin, sinó perquè és boníssim, no? Perquè no, no, no te'n pots estar de llegir-lo, perquè eh, tindries, diguem-ne, com, com una mena... De... Et faltaria com una crossa de, de la teva pròpia cultura, no? Mm -hmm. I aleshores hi hauria moltes coses que t'arribarien a través de cultures, diguem-ne, més llunyanes, que et creuries que, que, que potser venen d'allà, i no, potser tens coses més a prop, que connecten perfectament amb aquestes, amb aquestes modes d'avui en dia i que, en fi, que tots tenim un passat, no? I, i aquest passat jo crec que l'hem d'aprendre a través d'aquests llibres que per això se'n diuen clàssics, precisament. I tant. No? Bé, doncs suposo que, com deies, n'hi han moltíssimes edicions de les llegendes Alguna especialment recomanada? Sí, eh, mira, jo la, la que he portat avui és una d'aliança editorial, però n'hi ha moltíssimes, no? I és una cosa que es va redditant, vull dir, gradualment. Eh, no sé, recomanar-ne una jo el que, el que sí que diria és que anéssim molt en compte en aquestes edicions que hi ha més leyendes del conte, o sigui, mm. que, que hi ha un nombre més elevat de 25 o de 26, perquè aleshores aquí ja entraríem sota la sospita que siguin totes de, de, de Béquer, no? El que passa és que qui es trobi en aquesta situació que consulti una edició que en tingui les 20 o 22, diguem-ne, originals... de quines de veritat sí quines usen. realment tenen un, una, una clara identificació beckeriana. No? Vull dir, això no vol dir que no sigui veritat, però, vaja, hi ha dubtes, no? com a mínim hi ha dubtes. Mol bé, doncs a, avui, com dèiem, recuperació d'un clàssic. No sé si t'has quedat alguna idea d'aquelles perquè Baker no ve cada dia. No, no, el que passa és que, bueno, comentàvem abans que va, va morir amb 34 anys. Va ser una persona desgraciada, va morir d'una tuberculosi que se li va complicant i, i, que, i que li dura 10 anys però que al final, evidentment, acaba amb ell. I, i després només comentar que va ser una persona molt enamoradissa mm. però que no la va encertar mai. No la va encertar o sigui, mai. Bon es, es va enamorar moltíssim d'una senyora que, que era cantant d'òpera, que es deia Julia Spinn. Oh, Aquesta persona va ser la que li va inspirar les rimes, per ser mm -hmm. o les primeres rimes, i després la vida doncs, el va anar fent, eh, diguem-ne, anar amb diferents dones, es va casar amb una que es deia Casta Esteban, que primer va tenir una bona època, però que després les coses no van anar bé, i que van tenir més un disgust, fins i tot es rumoreja, sempre s'ha dit que el segon fill d'en no potser igual no era d'ell, una sèrie de coses que va tenir va viure poc però bastant malament mà, no? i a més a més en, en gairebé sempre amb la, la pobresa perquè va tenir, a part d'aquestes col·laboracions als diaris, que tampoc en aquella època crec que fessin ric a ningú va tenir molta, molta dificultat a trobar una feina eh, es veu que el seu caràcter tampoc no acompanyava gaire, eh, ell potser era més, eh, des del punt de vista artístic estimava molt la pintura perquè el seu pare era pintor i el seu germà també, va estar molt unit amb el seu germà, eh, Valeriano i, eh, I potser ell hagués estat més pintor que literat. El que passa que la vida el va portar cap aquí. Coses que passen, coses no? Coses que passen, no? I gràcies, torno a insistir, gràcies als seus amics, tenim avui en dia obra d'en Becker, perquè si no, no sabríem ni qui, ni qui va ser aquest senyor. No? Molt bé, doncs, com dèiem, recuperem aquesta figura de Gustavo Adolfo Becker. Concretament, ens hem aturat a les llegendes, les rimes les deixem per un altre dia, no? no? Bé, sí. <laughs> I hi més coses que continuarem les properes setmanes. Jordi, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.